16. srpnja 1945. godine u gordu prvi je put eksplodirala atomska bomba. Robert Oppenheimer, koji je iz bunkera promatrao eksploziju, vidjevši razornu moć bombe, citirao je stih izbog gite Postah smrt uništavaš svjetova. Nakon eksplozije Oppenheimeru je prišao šef pokusa, Kenneth Bainbridge, rukovao se s njim i rekao Sada smo svi, pas i sinovi. U drugom bunkeru, nešto udaljenijem od mjesta eksplozije, jedan drugi znanstvenik promatrao eksploziju prve atomske bombe. Bio sam udaljen 10 milja od nulte te točke. Odbrojavanje se zaustavilo na 30 sekundi od opaljenja. Tada je nastupila tišina. Duga tišina. Bio sam siguran da je bomba zatajila. Ležao sam na tlu kako su nas uputili i gledao prema bombi, upravo suprotno od onoga kako su nas uputili. Nosio sam teške naučale za zavarivanje. Bilo je rano ujutro i prilično mračno. Tada se pojavio slabi bjesak. U prvoj sekundi pomislio sam, je li to sve? Tada sam se sjetio da imam te teške naučale za zavarivanje. Kada je to svjetlo nakon možda dvije sekunde počelo bljedjeti, malo sam nagnuo naučale i pogledao prema pjesku. Tada sam bio impresioniran. Tada sam ugledao zasljepljujući bljesak. Taj znanstvenik bio Edward Teller, jedan od najkontroverznijih znanstvenika 20. stoljeća. Edward Teller je 15. sječnja 1908. godine u Budimpešti, tada glavnom gradu ugarskog dijela Austro-Ugarske monarchije. Njegov otac Max bio je ugledan pravnik, majka Ilona Deutsch-Teller bila je ugledna pijanistice. Odrastanje uglednoj i dobro stojećoj židovskoj obitelji omogućilo Edwardu Telleru da dobije dobro obrazovanje, govori akademik Vladimir Par. Ne zaboravimo, to je Austrougarska austro je bila zemlja sa najkvalitetnijim obrazovanjem u svijetu u to vrijeme. E, ja sam nedavno razgovarao sa jednim ministarskim savjetnikom Austrijske vlade i onda je on vrlo ponosno izjavio, mi smo u prvoj polovici 20. stoljeća u odnosu na broj stanovnika, a mi misli austro dali najveći broj Nobelovaca na svijetu od svih država. Dakle, i on to pripisuje iznadredno kvalitetnom austrugarskom sustavu obrazovanja. Mađarska, koja je bila uži dio Austrugarske, je dala veliki boroj Nobelovaca i vrhunskih svjetskih znanstvenika na ključnim područjima. Međutim, on je dosta rano napustio Mađarsku i to u prvom redu, jer je tamo bila uh, poslije, drug, poslije prvog svjetskog rata, jedna fašistička diktatura neko vrijeme i on je zapravo otišao u Njemačku. U Njemačkoj se je školovao i to kod Heisenberga, jednog od najvećih kvantnih fizičara, tvoraca kvantne fizike i onda razumljivo da je on počet raditi kvantnu fiziku, mada je na početku više koketirao sa kemijskim inženjerstvom, ali to više pod utjecajem oca, jer otac je rekao kemijskom inženjerstvu se možeš obogatiti, u fizici će. ostati siromašan. Teller nije bio jedini kojemu su roditelji nastali odrediti karijeru. To su prošli i Johan von Neumann, čovjek najzaslužniji za razvoj današnjih kompjutera, i Eugen ili Eugene Wigner, dobitnik Nobelove nagrade, zaslužan za razvoj nuklearnih reaktora. I njima su roditelji savjetovali da studiraju kemiju, jer je posao nastavnika fizike i matematike nije po mišljenju njihovih roditelja omogućavao dobar život. Kako bi Telleru bilo lakše upisati kemiju umjesto fizike, otac ga je upoznao sa supatnicima, po Neumannom i Vignerom. Otac ga je upoznao i s trećim mladićem. Njegovo ime bilo je Leo Zilar. Sva četvorica emigrirat će u Sjedinjene američke države nakon dolaska Hitlera na vlast i odigrati ključnu ulogu u razvoju atomske bombe. Kao i Albert Einstein, Teller je kasno počeo govoriti. Lakše su mu išli brojevi. Tijekom odrastanja učio je i slušao dva jezika, pa su malom Edvardu više smisla i reda imali brojevi. U isto vrijeme učili su me mađarski i njemački. Najranije riječi koje pamtim bile su mješavina ta dva jezika. Moja je majka govorila bolje njemački nego mađarski. Njemački mog oca bio je loš. Njegove knjige iz prava bile su naravno na mađarskom. U našoj kući sve su knjige iz književnosti bile na njemačkom. Bio sam strašno zbunjen govorom ljudi u našoj kući. Za iste stvari, govorile su se različite riječi i zvukovi. Nisam to mogao shvatiti. Jedina stvar koja mi je bila bliska bili su brojevi. S njima nije bilo nikakve zabune. Kada je govorio o osobama koje su najsnažnije utjecale na njega, Teller je uvijek navodio dvije osobe. Prva je bila Leopold Klug. Prva osoba je prijatelj njegovog oca koji je bio profesor matematike je Telere dijete 7-8 godina bio opsjednut brojkama. Dok su se druga djeca igrala igračkama, on se igrao brojkama. E, zamislite dijete od 7 godina koje ide računati koliko sekunda ima jedna godina. To je on sa 7 godina radio. Uh, sa deset godina tajmu je profesor matematike poklonio Eulerovu knjigu, matematiku, a Euler je jedan od najvećih matematičara svih vremena. I dječak od deset godina čita knjigu iz matematike, jednog od najvećih matematičara svih vremena. Uh, on je, dakle, bio fasciniran sa matematikom. Uh, onaj problem, to je zanimljivo reći, što je on poslije uvijek isticao, uh, njega je fasciniralo pravilo djeljivosti brojeva. On je rekao ovako, ako je zbroj znamenki u nekom broju dijeljiv sa devet, onda i taj broj dijeljiv sa devet i onda on navodi onaj primjer, broj 243, 2 plus 4 plus 3 je 9, znači mora biti dijeljiv sa devet. I kad je on imao deset godina, on je shvatio opći, opći matematički dokaz da je zaista zašto to pravilo vrijedi. To ga je u školi naučio njegov profesor matematike. Osmata da je to jedna od najvećih trenutaka u, njegovoj znanstvenoj, u razvoju njegove znanstvene ličnosti. Dakle, ponavljam samo koliko su ključni ti neki potice u ranom djetinstvu. Druga osoba koja je utjecala na njegov život nije imala pozitivan utjecaj. Druga osoba koja je ključno utjecala na njega bio je Hitler. On kao Židov, koji prvo mora bježati zbog šfašizma iz Mađarske, pa u trenutku kad u Njemačkoj je na Pragu blistave akademske karijere, mora bježati iz Njemačke zbog, opet fašista, zbog Hitlera. On kaže da je Hitler druga ličnost koja je najveća utjecala na njegov život, da je kod njega razvijela gotovo jednu psihopatsku mržnju i odbojnost prema svakom totalitarizmu, dakle prema nacizmu. Kad nekad je nestao nacizam, onda je to bio komunizam. E, dakle, u njegovom ranom djeteljstvu Hitler je izvršio ključ i u njegove mladosti Hitler je izvršio Ključni utjecaj na njegovu ličnost i sav njegov ogromni antifašizam, koji je kasnije predsvao u ogromni antikomunizam. On sve to pripisuje Hitleru. E, to je jako važno za njegov kasni razvoj. Nakon studija kemije, Teller se okreće staroj ljubavi matematici i otkriva novu fiziku. Iz Karlsruhe odlazi na studiju Minhen. Tamo je doživio tešku nesreću, dok je iskakao iz tramvaja, pao je pod kola i ostao bez desne noge. Iz Minhena otišao je u Leipzig. Tamo je Werner Heisenberg, tvorac načela neodređenosti, i s Nilsom Borom, utemeljitelj kvantne fizike, oko sebe okupljao krug mladih znanstvenika. Teller, student kemije, nije se najbolje uklopio u taj krug fizičara. Ipak, jedna mu je vještina omogućila da ostane u tom krugu. Tamo je bio mladi fizičar Werner Heisenberg. Bio je šest godina stariji od mene. Zbog toga što nisam studirao fiziku, do tada sam studirao kemiju i matematiku, od cijele grupe oko Heisenberga ja sam najmanje znao. Ne znam čak, bili me prihvatili u tu grupu da ipak u nečemu nisam bio jako dobar, a bio sam najbolji u ping-pongu. Stalno sam pobjeđivao Heisenberga, a on je bio ambiciozna osoba. Išao je na turneje, predavao je na čudesnim mjestima poput Japana. Na putu iz Japana, na brodu, cijeli put je vježbao ping-pong s nekim Japancem. Nakon toga više ga nisam mogao pobijediti. Heisenberg je takve stvari uzimao izuzetno ozbiljno, pogotovo one koje nisu bile tako ozbiljne. Teller će pod stare dane sanjati da ponovo pobjeđuje Heisenberga u ping-pongu. Ali u kratkom vremenu Teller je počeo napredovati u kvantne fizici. Godine 1930. u dobiju od 22 godine Teller će doktorirati na sveučilištu učilištu u Leipcigu je za doktorski rad došao od Wernera Heisenberga i opet su na dijelu bile čudne okolnosti. Jednog me dana Heisenberg pitao jedno malo pitanje. Problem stabilnosti atoma je rješen. Imali smo točno razumijevanje o tome što se događa s atomom vodika. Ali postojali su problemi s nešto složenijim sustavom. Umjesto jednog elektrona koji kruži oko jedne jezgre, neka elektron kruži oko dvije jezgre. To se zvalo vodikov molekularni ion. Dva objavljena rada davala su različite rezultate. Koji je od njih točan? Rješenje je bilo lako. Bilo je to čisto matematičko pitanje. Sljedeći dan rekao sam Heisenbergu točan rezultat. Sada smo znali kako se elektron kreće oko dvije jezgre kada se kreće što je sporije moguće. Heisenberg me upitao, a što je s višim energetskim stanjima? Zašto to ne izračunate? I počeo sam raditi na tom problemu. Kao pomoć sam uzeo stari stroj za računanje. Morali ste okrenuti ručku da biste nešto izračunali i to radilo veliku buku. Radio sam na tom problemu u zgradi instituta više od jedne godine. Tada još Heisenberg nije bio oženjen i spavao je iznad sobe u kojoj sam ja računao. Jedne noći Heisenberg je sišao u moju sobu i rekao, jeste li gotovi s time? Ja sam mu odgovorio da bi na to mogao raditi još godinu dana. On je na to rekao, mislim da ste dosta radili. Zamo napišite rad o tome i bit će to lijep doktorat. Ponekad sumnjam da sam dobio svoj doktorat kako taj stari stroj za računanje ne bi ometao Heisenbergov san. Nakon što je doktorirao u Njemačkoj, kod Heisenberga mora se priznati sa jednim od prvih znanstvenih radova koji je tumačio strukturu molekula pomoću kvantne fizike. To je pionirski rad, mislim ne možete ga danas naći da se citire, to već ušlo jelu u monografije, ali e, zaista je to bio jedan pionirski rad. Zatim on se povezuje, on napušta Njemačku, sad to odlazi malo u Englesku, pa je bio malo u Danskoj i konačno i on završava u Americi kao i većina drugih najvećih fizičara židovskog porijekla. I on se zapravo povezuje dosta sa jednim ruskim židovom, to je George Gamov, koji je bio iz Petrograda, Genijalan znanstvenik uh, Gamov je zajedno sa Telerom objasnio kako u svemiru tijekom 15 milijarde godina kako su nastali kemijski elementi. Oni su dali, nisu cjeloviti, dali to tumačenje, ali su ključni korak sa svojom teorijom beta radioaktivnog raspada. Danas se bez toga jednostavno ne može. I ja moram reći da u današnjoj teoriji postanka svemira nije ona gotova, ima još dosta rupa, ali najviše rupa je ostalo baš u ovom dijelu koje je vezano za Gamov tellerove beta radioaktivne raspade, jer ne znaju se točno te fizikalne veličine, pa se rade neke ono približne pretpostavke, aproksimacije i tu se izgleda najviše griješi i zato ako poneki put su zbunjeni čitaoci kad čitaju, ispalo je da je neka zvijezda starija od cijelog svemira. Šta se to znači? Jel to znači da su teorije krive? Jel znači da mi zapravo ništa ne znamo? Ne, to samo znači da u proračunima a, a, života zvijezde, razvoja tih nuklearnih procesa na zvijezdi, da nisu bili poznati a, neki ključni parametri u prvom redu vezani za taj gamov tellerove prijelaze, pa je trebalo napraviti neke pojednostavljujuće pretpostavke, i u toj pomalo pretpostavkama se fula. Ja znam, ja sam neko vrijeme radio na tim astrofizičkim teorijama, ja sam bio zapanjen koliko ima tu aproksimacija koje su vrlo sumnjive, ono približne i tak. I, dakle, on je s njime napravio tu teoriju beta raspada, što je možda njegovo jedno od dva najveća otkrića i drugo je ovo sa Janom, što je napravio, to je jedna od osnova moderne kemije i fizike čovrstvog stanja. Slike iz Njemačke nakon dolazka na vlast urezale su pamćenje. Nasilje nacističkih jurišnih odreda, istirivanje znanstvenika židova i paljenje nepoćudnih knjiga, kod Tellera je razvilo odbojnost prema totalitarizmu. I Teller je 1933. otišao u zemlju gdje mu nije prijetilo proganjanje. Kao i mnogi drugi znanstvenici, za svoju novu domovinu odabrao je Sjedinjene američke države. Godine 1935. postao je profesor na sveučilištu George George'a Washingtona, a šest godina kasnije postao je državljanin SAD-a. Telera život promijenit će se u ljeto 1939. godine. Tada je fizičar Leo Zilar, još jedan emigrant iz Njemačke, odlučio upozoriti američke vlasti na opasnost da nacistička Njemačka razvije atomsko oružje. Kako Zilar nije imao pristup visokim vladinim krugovima u SAD-u, odlučio je zamoliti svog prijatelja, Alberta Einsteina, za pomoć. Einstein je bio na odmoru na Long Islandu, jedini način da se dođe do njega bila je vožnja automobilom. Kako je Zilar bio katastrofalan vozač, zamolio je prijatelja, fizičara Eugina Wignera, da ga odveze do Einsteina. Dvojac je Einstein, koji nikad nije patio od formalnosti, primio u podkušulji i zasukanim hlačama. Zilar je objasnio Einsteino stanje u istraživanjima urana i o mogućnosti da se napravi atomska bomba. Zamolio je Einsteina da upozori belgijsku kraljicu Majku, koju je Einstein dobro poznavao, da spriječi da velika zaliha uranove rude iz belgijskog Konga padne u nacističke ruke. Einstein se složio s idejom, ali je odlučio da će pisati i svom prijatelju, belgijskom veleposlaniku. Einstein je Vigneru izdiktirao pismo na njemačkom. I na tome bi sve ostalo da Zilar par dana nakon posjeta Einsteina nije razgovarao s ekonomistom Aleksandrom Saksom, neslužbenim savjetnikom predsjednika Roosevelta. Saks je tražio da Zilar nagovori Einsteina da napiše pismo o Rooseveltu. Ako bi Einstein napisao to pismo, Saks bi ga predao Rooseveltu. Zilar je napisao novo pismo. Einstein je još uvijek bio na odmoru, ali Vigner više nije mogao voziti Zilara. I trebalo je potražiti novog vozača. Zilar je odabrao Edvarda Tellera. U ljeto 1939. zilari i Teller odnijeli su Albertu Einsteinu jedno od najvažnijih pisama u povijesti. Toga ljeta predavao sam na Kolumbiji i jednog dana došao je Zilar. Možeš li me odvesti do kraja Long Islanda kako bih vidio Einsteina? Zilar je bio genijalan i mogao je napraviti sve osim voziti automobil. Da stvar bude gora, još imao lažnu ideju da sam ja dobar vozač. Kako bilo, odvezao sam ga do Einsteina ona nas je pozvao na žalicu čaja Zilar je izvadio pismo iz džepa i Einstein ga je pažljivo pročitao i potpisao ga i tada je rekao ovo je prvi put da ćemo dobiti energiju izravno iz atomske jezgre predao je pismo Zilaru bilo je to drugoga kolovoza ostalo je svima poznato ja sam odigrao svoju ključnu ulogu kao Zilarov vozač da is done to everyone. I had played my essential role as pillar of Einsteinov pismo došlo je do predsednika razvola tek u listopadu 1939 godine Roosevelt je osnovao uranski komitet i odobrio samo 6000 dolara za kupnju grafita i urane. Ali veliki projekt izgradnje atomskog oružja počeo je tek 6. prosinca 1941. godine, dan prije napada na Pearl Harbor. U kolovozu 1942. taj će projekt dobiti naziv Projekt Manhattan. Biće to do tada najveći i najskuplji znanstveni inženjerski pothvat u povijesti. U tom pothvatu svojeće mjesto naći i Edward Teller. U to vrijeme, tehničari su imali malu ulogu, fizičari su držali sve u svojim rukama. Na čelu toga je bio Oppenheimer, genijalan fizičar, ali i genijalan organizator. Ali čovjek ono, sa njuhom. E, tu je trebalo puno riskirati e, u, u, u tom radu na razvoju. Recimo, znate, oni su imali teške probleme. E, Oppenheimer je osobno bio zabrinut. Neće li ako se ostvari ta atomska bomba, ta lančana cijepanje uranovih jezgri, a on je znao da u zemljoj unutrašnjosti ima urana. Pazite, uran je sastavni sastojak zemlji kore. Koje Koja je garancija da ako vi na jednom mjestu napravite bombu, ona eksplodira, nastaje lančana eksplozija toku rana u vašoj bombi. koje je garancija da ne bi cijela zemaljska kugla postala atomska bomba i cijela zemaljska kugla odletila u zrak. To je recimo bio jedan od dv ono rizika koji su mučili Oppenheimera. Genijalni Teller je izračunao šta će se dogoditi, jel će zemlja postati atomska bomba ili ne, i njegov račun pokazao da neće. I to je recimo jedan od značajnih dopinosa. U proljeće 1940. godine Teller je dobio poziv da prisustuje Panameričkom kongresu. Nije mu se dalo ići na taj skup. Čak i nakon što su ga organizatori obavijestili da će na njemu govoriti predsjednik Roosevelt. A onda je u svibnju 1940. godine nacistička Njemačka napala Belgiju, Nizuzemsku, Luksemburg i Francusku. Postalo je jasno da predstoje ključne odluke o ratu i miru. I da će o tome govoriti Roosevelt, pa sam otišao na taj skup. Bio je to prvi i zadnji put da sam vidio Roosevelta. Govorio je o činjenici da vrijeme koje je potrebno za let od Europe do Američkog kontinenta nije dugo. Da nisu sigurne niti male, niti velike nacije. I rekao je, ja sam pacifist i vi, moji prijatelji, ste pacifisti. Ali vam kažem, ako ne budemo radili na instrumentima rata, sloboda će svugdje biti izgubljena. To je i mene mučilo i imao sam osjećaj da to Roosevelt meni govori. Ali Tellera rad na projektu Manhattan nije išao glatko. Njegov temperament doveo ga je ne po prvi i posljednji put u nevolje. Međutim, već 40. on se je posvađao sa Oppenheimerom. Jer Oppenheimer je gurao stvari prema atomskoj bombi, dakle to je cijepanje urana. A uh, Tellera je zaintrigirao Fermi, jedan drugi genijalni fizičar koji je pobjegao iz Italije. Mada se mora priznati da je... Fermiju, da je, ferm, da je jedan od fašističkih vođa, osobno štitio Fermija i ono dok je Mussolini fašizam bjecnio po Italiji, Fermije je mogao raditi šta je htio, židovi, svi su bili zaštićeni jer taj fašistički uglednik štitio Fermije i taj istraživanje. Međutim, Fermije je ipak otišao u Ameriku i tamo igrao ključnu ulogu u razvoju tog atomskog oružja. Međutim, svi su oni radili na cijepanju urana. Međutim, jednoga dana se dogodilo nešto vrlo interesantno što je odlučilo uh, ga, uh, sudbinu Telera, A to je da Fermi, Teller koji su često razgovarali, ima zanimljivi dijaloga među njima, Fermi koji je bio čovjek ideja, mnoga ideje nije realizirao, ali je ideje imao fantastične. Vi razgovarate sa Fermijem, Fermi vama postavi jedno pitanje, Veli pa dajte to probajte napraviti, kažem šta treba napraviti, vi to napravite i za to dobite Nobelovu nagradu. Takvi slučajeva je bilo dosta, je. E, Takav je bio genijalac fermi. Jednoga dana je on Teleru rekao pa slušajte zašto se mi svi mučimo sa atomskom bombom i sa reaktorom, sa cijepanjem urana. Pa puno veća energija bi se dobila da mi idemo na spajanje laganih atomskih jezgri deuterija, dakle to je ono vodik tako zvani teški vodik iz vode koji se dobiva, pa onda nastaje heli, pritom se uslobađa puno veća energija. To je tako zvana fuzija, nuklearna fuzija. I Teller je odmah zagrizao na to i Teller je već 1940. godine napravio prvi proračun koji je pokazao da bi takva dobivanje energije fuzijom vodika bila moguća Eksplozivno to je hidrogenska bomba, a kontrolirano to bi bio izvor energije koji bi bio čist jer ne bi stvarao radiokcijni otpad. I sad je došlo do njegove svađe sa Oppenheimer. Oppenheimer ga je tjerao da radi proračune u vezi atomske bombe, a jednostavno Teler to nije htio. Teler koji je bio je onako vrlo prgav, on je rekao, ma šta ću ja to? To je ono kao sitneš, ja ću raditi hidrogensku bombu. I ona je dobila odmah naziv Superbomba. I onda zato se oni zove otac superbombe i sad stalno je ta svađa između njega i, i Oppenheimera Trala, mada su prije toga bili prijatelji. Ali tu su se oni razišli. Nakon što je prva atomska bomba eksplodirala u pustinji Novog Meksika, Teller se vratio u Los Alamos, tada naselje Baraka, prekrivenih valovitim limom i okruženo bodljikovom žicom. Tamo je živio sa svojom suprugom, Augustom Marijom Harkanji i sinom Polom. Kada sam došao kući, otišao sam u krevet, ali nisam mogao zaspati. Nisam smio reći suprozi što se dogodilo i nisam ju rekao. Rekla mi je što je čula na vijestima, da je eksplodiralo skladište streljiva i da nitko nije stradao. Pretpostavljam da je znala što se dogodilo I ja sam znao da ona zna Ali ništa nismo rekli jedno drugome U svibnju 1945. kapitulirala je nacistička Njemačka I očima većine znanstvenika koji su radili na Manhattan projektu Više nije bilo razloga da se nastavi rad na atomskoj bombi Međutim, američka vlada i vojska željeli su upotrijebiti novo oružje protiv Japana To je zazvalo protivljenje mnogih znanstvenika Koji su bili zapanjeni razornom moći ovog oružja Međutim, desetci tisuć američkih vojnika ginuli su u ogorčenim borbama s jepancima za svaki otok u tihom oceanu. Krajem travnja 1945. godine počelo je zasjedanje komiteta koje je trebalo odrediti na koje će gradove biti bačena atomska bomba. Izabrana su u tri grada. Šestoga kolovoza 1945. bombarder B-29 nazvan Enola Gay po majci zapovjednika zrakoplova pukovnika Tibeca bacio je atomsku bombu na grad Hirošimu. Dvije trećine grada je uništeno, a od 350.000 stanovnika oko 100.000 je poginulo do kraja godine od posljedica eksplozije. Druga bomba trebala je biti bačena na Kokuru, 11 kolovoza, ali zbog lošeg vremena bombardiranje je pomaknuto dva dana ranije. Kako pilot nad Kokurom nije mogao vidjeti cilj, krenulo se prema drugoj meti, nagasaki Devetog kolovoza, atomska bomba zvana Debeljko, uništila je većinu grada i odnijela 70 života. Teller je bio protiv bacanja bombe na gradove, ali znanstvenike nitko nije pitao o izboru ciljeva. U intervjuju za časopis Esquire Teller je izjavio. Žalim zbog Hirošime. Trebali smo baciti bombu nad Tokijskim zaljevom, a ne nad Hirošimom. 10 milijuna Japanaca vidjelo bi eksploziju i nitko ne bi bio ni ozlijeđen. Da su to Japanci vidjeli, završili bi rat bez ubijanja. Ili smo mogli baciti atomsku bombu nad Tokijom, da eksplodira na visini od 6 ili 10 km u 8 sati ujutro. Svi bi vidjeli eksploziju i doživjeli šok. Hirohito bi vidio eksploziju atomske bombe i potpisao bi predaju. Većina znanstvenika koja je radila na projektu Manhattan postali su gorljivi protivnici širenja atomskog naoružanja, Ali ne i Teller. Za njega razlike između nacističke Njemačke i Staljinovog Sovjetskog saveza nisu postojale. A znalo se da Sovjetski savez nastoji napraviti atomsku bombu. Zato je Teler nastojao nagovoriti vladu SAD-a da nastavi rad na atomskom oružju. Teler je radio na hidrogenskoj bombi. Na tom je poslu surađivao s fizičarom Hansom Betelom. Moram reći da se Teler posvađao i sa Betelom. Bethe koji je još uvijek živ, da spomenem, Betel dobio Nobelovu nagradu za... Uh, otkriće nuklearnih procesa na suncu koji stvaraju sunčevu energiju eto kojom mi na Zemlji dugujemo život. Zato je bete dobio novu nagradu. A to na suncu šta se događa, to je upravo to da se vodikove jezgre, atomske jezgre vodika postupno spajaju i pritom se dobiva ta golema energija koju mi zovemo sunčevu energiju. Uh, i to je još prije Bete napravio i sad biste vi normalno očekivali da će BT biti taj koji će reći vidite na suncu se energija oslobađa pa idemo graditi bombu koju će se oslobađati. Bete je tu mogućno znao. Međutim, Bete je bio sumničav da li se to da ostvariti na zemlji. A, a Teler je ideju kak bi se moglo na zemlji ostvariti dobio od Fermija. Jer Teler je pitao Fermija a kak ću ostvariti temperaturu od ne znam 100 milijuna stupnjeva koju trebam da bi se vodik počeo spaljati onda mu je rekao Fermi kad napravimo atomsku bombu atomska bomba će biti upaljač i tako da je zapravo Fermi stvarni otac te hidrogenske bombe ali je Teller to onda fizikalne proračune sve radio i veće 40. pokazao da bi to bilo moguće međutim nakon svađe sa Oppenheimerom a Oppenheimer je bio politički vrlo osoba on je bio voditelj atomskog programa Tele se povlači, ali ne napušta svoju, die, svoju ideju hidrogenske bombe. U listopadu 1942. godine, sovjetska tajna služba, tada pod imenom NKVD, pripremila je prvi izvještaj za sovjetsko vodstvo o naporima Velike Britanije i SAD-a da izgrade atomsko oružje do kraja 1942. godine u jeku bitke za Stalingrad Stalin je odlučio pokrenuti sovjetski nuklearni program. U prosincu iste godine Londonska postaja sovjetske tajne službe primila je od znanstvenika poznatog pod kodnim imenom K detaljan izvještaj o atomskim istraživanjima u Velikoj Britaniji. Tijekom rata niz znanstvenika, članova i simpatizera komunističke partije odat će Moskvi atomske tajne. Ključni špijun biće znanstvenik poznat pod kodnim imenima Charles i Rest. Njegovo ime je Klaus Fuchs, fizičar i emigrant iz nacističke Njemačke. Svoju karijeru špijuna počeo je pod GRU-om, sovjetskom vojnom obavještajnom službom, a onda je prebačen pod okrilje NKVD-a Danas znamo da je to dijelo sovjetskih znanstvenika, ali su oni jako koristili znanja o tome kako su Amerikanci napravili, a to im je odao jedan uh, znanstvenik, Klaus Fuchs, koji je radio kao član britanskog tima na tom projektu i koji je znao mislim, on je njima rekao o, ak probate ovak bude išla, ako probate onak ne bude išla, to je ključne informacije i sad kad je eksplodirala ta hidrogenska bomba, onda predsjednik Truman je naravno trebao nešto hitno napraviti i sad je Teler ponovno došao u centar pražnje, on je ponovno izašao sa svojom idejom, da je on već davno predlagao da se radi hidrogenska bomba, eto taj Oppenheimer nije htio, on je njega blokirao, dakle to je čak to je ono profesionalno rivalstvo i sada se Truman odlučio da se gradi e, bomba, hidrogenska bomba, ali nije e, ovaj, htio Telera postaviti za šefa jer Teler je bio svadljiv čovjek. Ono, mislim, onako, jedan rogantan čovjek, e, čovjek bez takta, e, jaka jedna ličnost koja nije tolerirala da mu se neko suprotstavlja. On se sa svojim šefovima posvađao dok je bio mlađi, ne, to je bilo standardno. E, I sada u toj situaciji e, počinje se raditi na hidrogenskoj bombi kojom se Oppenheimer svim svojim utjecajem opire. A Oppenheimer kao šef vojnog programa, kao glavni znanstvenik, bi trebao biti taj koji to vodi. I sada naravno e, on se opire i bilo je očito da Oppenheimera treba maknuti sa šefa programa. I sada počinje taj jedan proces koji je bio u okviru Američke komisije za atomskoj energiju SAD-a, da se Oppenheimera makne sa šefovskog mjesta na bilo koji način. Prva sovjetska atomska bomba eksplodirala je 29. okolovo za 1949. u Semipalatinsku, u Sovjetskoj Republici Kazahstan. Ta eksplozija samo je doprinjela, kako se govorilo, strahu od crvenih. Taj strah pak prerastao u lovna vještice. U tom lovu stradao je Robert Oppenheimer, koji je tada bio na čelu Savjetničkog komiteta Komisije za atomsku energiju. Oppenheimera je trebalo maknuti s tog mjesta. Način koji je odabrala američka vlast, očito je bio potpuno pogrešan. To su kasnije svi u svojim analizama rekli. Predsjednik je jednostavno mogao potpisati dekret, zahvaljujemo se Oppenheimeru nego ogromnim doprinosima, to su svi znali uzgradnju atomske bombe, sada to idemo na novi projekte, to imenujemo novog šefa. Međutim, to je doba onog takozvani lova na komunističke vještice u Americi, ono makarizam, to je bilo suđenja s osumnjičenima za komunizam. Poznato je da Charlie Chaplin morao pobjeći jer je bio osumnjičen da je imao vezu s komunistima. Dakle, počeo je lov na komuniste i sve komunističke simpatizirati. I sad, se netko dosjetio, a taj netko očito bio vrlo neinteligentan u američkoj vlasti, da bi bilo dobro da se pogledaju Oppenheimerovi e, fajlovi. I naravno oni su znali, CIA je znala i FBI je znala da on ima komunističku povijest. Ali to im nišće nije smetalo kad je gradio atomsku bombu. Ali atomsku bombu, da se razumijemo, je gradio protiv njemačkog nacizma. Sovjetski savez je bio saveznik. Prema tome njegova komunistička prošlost nikome nije smetala. Ali hidrojenska bomba se gradila protiv Sovjetskog saveza. I sad naravno da su svi u toj oboještajnoj zajednici bili e, uspaničeni i sad su izvukli iz e, svojih arhiva sve podatke koje su imali o Oppenheimeru. Na saslušanju bilo je mnoštvo svjedoka, ali samo je Tellerovo svjedočenje ostalo zapamćeno. Točnije jedna rečenica iz tog svjedočenja. Tu je jedna rečenica koju je Teler rekao, a koja je odlučila njegovu budućnost, koja ga je učinila omrznutim. Kasnije je, čak su neki govorili da ratni zločinac, da je najveći, jedan Nobelovac fizičer rekao da je najveća sramota u povijesti čovečanstva. Jedna jedina rečenica. E, ta rečenica e, na direktno pitanje, dakle njega su pitali, su znali da se on stalno svađao sa Ope, pitali su ga, da li vi smatrate da je Oppenheimer rizik za nacionalnu sigurnost i da on može odati stvari od interesa za nacionalnu sigurnost Sjednje Američkih država. Teller je dao vrlo jasan odgovor. Definitivno smatram da Oppenheimer ne bi svjesno učinio ništa čime bi ugrozio sigurnost, nacionalnu sigurnost Sjednje Američkih država. Sad je napravio malu pauzu i on dere ko bat. Sačju pročita tu rečenicu, je to rečenica povesnarekčenica, But. ali I feel I would prefer to see the vital interests of this country enhanced that I understand better and therefore trust more. Ali ja osjećam da bih više volio da vidim da vitalni interesi ove zemlje, ove države budu u rukama nekoga koga ja bolje razumijem i zbog toga kome više vjerujem Evo, ta rečenica je odlučila da, da Teler nije dobio Nobelu nagradu, po mom mišljenju, da zbog toga njegov prijatelj Gamov nije dobio Nobelu nagradu, da je on 50 godina bio izopćen, gotovo izopćen iz znanstvene zajednice, e, Dogodilo se to da nakon toga on susreće svog starog prijatelja s kojim je dugi niz godina znanstveno surađivao, sav sretan mu pruža ruku, ovo ovaj mu ne želi pružiti ruku, okrene se i ode. To kasnije Teler sam sa razočaranjem govori. Dakle, Teler je nakon toga bio de facto proglasen izdajicom znanstvene istine, izdajicom slobode znanstvenika za izražava svoje stavo i tako dalje. Mislim, da li ta rečenica zaista uh, može biti povod za to? Ja mislim da ne. Pazite, ovo su bili klasificirani podaci, tajni podaci, pohranjeni. Dakle, tada se nije znalo. U tisku je svašta pisalo da je on optuživao. Oppenheimer, po se vidi da ga uopće nije optuživao. Uh, uglavnom, ta lavina optužbi na račun Telera je krenula... 31. sječnja 1950. godine predsjednik Harry Truman objavio je da je naložio Komisiji za atomsku energiju rad na svim oblicima atomskog oružja, uključujući i takozvanu hidrogensku ili superbombu. Rad na novoj bombi Teller je dočekao u novom laboratoriju. Na sjeveru zaljeva San Francisco Teller je osnovao Lawrence Livermore laboratorij U tom će laboratoriju nastati gotovo sva američka nuklearna oružja. Ali on će biti jezgro koje će Sjevernu Kaliforniju pretvoriti u jedno od tehnološki najrazvijenijih područja na zemlji. Ali u stvaranju hidrogenske bombe, Tellerov temperament će ga udaljiti od najvažnijih položaja i odluka. Dalje, kao što je poznato, Oppenheimer je postao šef teorijske grupe na najuglednijom svjetskom sveučilištu Princetonu. Da poslije se Tellerov čudio, pa dobro, mislim, to je samo bilo da se njega makne sa šefa projekta hidrogenske bombe koju on nije htio raditi postao šef u Princetonu kakve to kazna da vi postajete šef teorijske fizike u, u, u najuglednijem američkom sveučilištu tako da e, Telleru nije bilo jasno u čemu je stvar zašto ga toliko šikarnire i to je bio jedan od razloga jedan od razloga zašto Teller nije postao šef projekta izgradnje hidrogenske bombe Ali drugi razlog je mnogo dublji dotada su fizičari imali u svojim rukama sve konce u gradnji oružja u tom trenutku, međutim, fizičari su riješili sve fizikalne probleme. E, moram reći da je Teller, zajedno s jednim matematičarom Ulamom, e, dodatno još izračunao fizikalne procese koji trebaju za konstrukciju hidrogenske bombe. Sva fundamentalna znanja su postala, sad su to mogli inženjeri preuzeti. A američka vojska je imala vrlo dobre vojne inženjere. Jednostavno fizičari sada postaju nepotrebni. Dakle, vrhunski fizičari nisu više ključni za taj projekt i sada vojni inženjeri preuzime sve u svoje ruke. Prva američka hidrogenska bomba eksplodirala je prvog studenog 1952. godine na tih oceanskom otoku Enivetok. Bomba je bila je čine 10 megatona ili 10 milijuna tona klasičnog eksploziva. Tri godine kasnije Sovjetski savez detonirao je svoju prvu hidrogensku bombu. Teller nije bio prisutan kad je eksplodirala prva američka superbomba. Bio je na sveučilištu u Berkeleyu, gdje je predavao fiziku. Nakon eksplozije hidrogenske bombe, Teller postaje najutjecajniji znanstvenik u Sjedinim američkim državama. Njegov Lawrence Livermore laboratori postaje jedan od najznačajnijih znanstvenih institucija predaje fiziku na Berkeleyu. Nakon što je 1957. sovjetski savez lansirao u zemljinu orbitu Sputnik, prvi umjetni satelit i tako poljuljao sliku američke tehnološke nadmoći, Teller se pojavio na naslovnici magazina Time kao simbol američke energičnosti i tehnološke moći. Edward Teller postaje savjetnikom svih američkih predsjednika od Harryja Trumana do Bila Clintona. On od uh, uvjerenog antinaciste postaje uvjeren antikomunist. On, za njega su Hitler i Stalin isto. I on do kraja života posvećuje glavni e, akcent svoje pažnje na borbu protiv komunizma. On je jedan od glavnih savjetnika, barem 3-4 američka predsjednika u vezi e, naoružavanja Sjedine američke država, u vezi američke agresivne vojne politike u svijetu i konačno da Sjedine države postaju svjetska velesila broj jedan. Tu je uloga Telera velika. Njegova je teza bila svjednog države moraju biti daleko najjača, vojno najjača sila u svijetu, a to može postići isključivo tehnološkim razvojem oružja. I zapravo on je stajao iza uh, većine velikih projekata razvoja oružja uh, u svjednog državama. Uh, znamo da uh, oni zaista imaju fascinantna oružja. Um, Onaj projekt, takozvani Rata zvijezda za vrijeme predsjednika Regana, to je on bio tvorac. On je bio tvorac tog programa, predsjednik Regan je to usvojio, on je formalno neke svoje studente, je Teler postavio da to formalno vode, ali Teler je iza toga vodio. Zanimljivo je, on kasnije priznaje da nije njemu bio isključivi cilj da on zaštiti uh, Sjedinu američke države od mogućeg sovjetskog napada. On je bio potpuno svjestan da će time potaknuti trku u naoružanju koju sovjetski savez neće moći ekonomski izdržati. E, postoje eksplicite njegove tvrdnje gdje se vidi da je on bio svjestan da je rekao da naš prvotni interes je sigurnost, nacionalna sigurnost SAD-a, ali Jako je vjerojatno da će Sovjetski sav... privreda u Sovjetskom savezu bankrotirati jer oni će morati slijediti nas, a oni to neće moći jer njihova privreda je preslaba. slaba. Teller je sjajno surađivao s predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država. Predsjedniku Ronaldu Reaganu rekao je o njegovoj ideji obrambenom sustavu od projektila s nuklearom bojevom glavom. I Reganu se ideja odmah svidjela. Drugim predsjednicima Teller je savjetovao neke druge stvari. Predsjednik Kennedy pozvao me u bijelu kuću. Na kraju sastanka, dok smo se opraštali, pitao me Nakon 1945. nekoliko godina smo mi imali atomsku bombu. Zašto je nismo upotrijebili protiv Sovjetskog saveza? Smatrao sam to pitanje skandaloznim. Odgovorio sam mu Ni pod kojim uvjetima ne smijemo prvi upotrijebiti atomsko oružje. To sam rekao predsjedniku. U 60. godinama počela je znanstvena rehabilitacija Edwarda Tellera. Dobio je niz znanstvenih nagrada, uključujući i Aništajnovu i Fermijevu medalju. Dobio je niz odlikovanja Američkog kongresa i predsjednika. Ali Teller je poslušio je kao predložak za ludog znanstvenika, doktora Strangelava, u filmu stemnija Kubricka, doktor Strangelov, ili Kako sam prestao brinuti i zavolio atomsku bombu. Uz nacionalnu sigurnost, jedna od glavnih preokupacija postaje mu obrazovanje. Za vrijeme predsjednika Regana, je vlada izradila, odnosno predsjednikov tim, izradio dokument koji se zvao A Nation at Risk. Rizik, dakle, nacija pred rizikom. Znate što je rizik? Da obrazovanje ne bude dovoljno kvalitetno. On je bio obsjednut, on je rekao Ameriku ništa ne može zaustaviti i ugroziti osim ako razina obrazovanja ne bude dovoljno brzo rasla. To je najveća strateška opasnost pred državom, kaže on. I onda je predsjednik Reagan objavio taj dokument. Sad kad on više, kad Teller više nije imao utjecaja, pri kraju mandata predsjednika Clintona, izašao drugi dokument koji se zove Before it's too late. Prije nego što je prekasno. On i opet sada druga generacija političara slijedi njegove ideje i naglašava da je kritični trenutak za Sjedinje američke države da bitno poboljša kvalitetu svog školstva, ako želi zadržati dominantnu ulogu u svijetu i ostati privredna velesila broj 1. I tu je uloga Telera također veloznačena. Uz obrazovanje njegove velike preokupacije bila su pitanja poput postoji li inteligentni život drugdje u svemiru? Postoji li neki asteroid koji se kreće prema zemlji i može izazvati opću katastrofu? I kako zadovoljiti potrebe za energijom? E, on je zagovarao nuklearnu energiju, ali ne nužno ovu sadašnju koja je tehnološki nije baš načito savršena, on je stalno imao na pameti tu čistu nuklearnu energiju koja bi se na fuziji zasnivala, ali je branio i ovu sadašnju u sadašnjem trenutku. Bio je jako dobar popularizator, od njega potječe ono, on je proračunao koliko radioaktivnost dobijete ako stanujete blizu nuklearne elektrane, dok elektrana ta normalno radi, ljudi se toga boje, a koliko dobijete od bračnog partnera? Onda je, ovaj, jer naravno svaka e, u ljudskom tijelu ima kalija. E, kali u Srbiji sadrži radioaktivni kaliće, e, kali 40, koji je radioaktivni izotop, kojeg ima u građi zemlje, jer kao i urana što ima u građi zemlje, mi kad stalno jedemo sa svom hranom, to ne možemo izbjeći, prema tome svako čovjek je pokretni radioaktivni izvor. E sad onda je on izračunao koliko je ta radioaktivnost e, koju zrači bucmasta osoba i vitka osoba. I onda je izračunao da je ta radioaktivnost od vitke osobe dvostruko veća. Jer od bucmaste osobe ono salo malo zaustavlja tu radioaktivnost koja uglavnom iz krvi dolazi. Jel? I onda je izračunao da, mislim to je stvarno znao dobro računati, izračunao je da ako imate, ako muškarac ima mršavu ženu, da je znatno većoj radioaktivnosti izložen nego ako ima bucmast ženu. I da je ta razlika, pa to je i začunao, da većoj opasnosti radioaktivnog zračenja ste izloženi ako imate mršavu ženu nego ako ste stanujete u blizini nuklearno elektrane. Edward Teller umro je u ruinu 2003. godine. U 95. godini života Njegova supruga umrla je tri godine prije njega Iza Telera ostali su sin Paul i kćer Wendy U nekrologu New York Times napisao je Da je malo koji znanstvenik potaknuo Tako užarene rasprave kao Edward Teller Nakon završetka hladnog rata CNN je za svoju seriju o tom sukobu Intervjirao Edwarda Tellera Na pitanje kako ocjenjuje hladni rat Teller je odgovorio Ne znam je li hladni rat bio nužan u napasti sam da kažem da nije ni bilo hladnog rata, jer nikada i nije došlo do ratnog sukoba. Postojao je sukob, ali taj sukob nikad nije doveo do žestokog nasilja. Uz to, taj je sukob razrišen u koristi deje demokracije. To je nešto što se nije dogodilo u ljudskoj povijesti. Imamo ogromnu razliku između prve i druge polovine 20. stoljeća. Prva polovina vidjela je dva rata. U prvom je poginulo oko 10 milijuna ljudi.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 najdulje razdoblje u Europi bez rata. Sve do rata u bivšoj Jugoslaviji. Nije bilo rata. Nikad u povijesti Europe nije takav dugi period bio bez rata. I on je argumentirano tvrdilo da je to bilo zahvaljujući nuklearnom oružju. I tako dugo dok je postala, postojala ravnoteža između dvije vele sile, on je rekao da do rata ne može doći. Do rata na Balkanu, premlodno to u skladu s tom njegovom uh, strategijom je došlo zato što je jedna velesila nestala i onda se poremetila ravnoteža. E, dakle on smatra da je nuklearno bilo garant mira, da je hladni rat zapravo bio mir koji se je bazirao na strahu od te, ogromne, od te ogromne razorne snage. To je bila suština, dakle suština njegove, uh, njegove uh, strategije. Ali ja bi još nešto rekao, on je bio veliki vizionar, Vitalisu ga što sada kad je sovjetski savez propao kad komunizma više nema on je rekao pojavit će se novi protivnik e, on je rekao sljedeće vidite neka mi riješimo sve probleme koje mi danas vidimo ja vas uvjeravam da će se naši unuci suočiti sa pitanjima sigurnosti opstanka i borbe u takvim okolnostima koje mi danas uopće ne možemo zamisliti Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazvanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić, Emisiju snimila Štefica Mahalec, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.